Прийшла Василинка. Увесь день Настя в'язала за лісом овес. Їй тяжко, але день погожий, а завтра святочко причиста, і хто зна, чи та погода видержить до післязавтра. А прийдуть сльоти, і все пропало. Нічого нема гіршого, як сльота на покоси. Сапає сапає, горне і горне валки, в'яже і в'яже сніп за снопом, з намагою нагинається через той свій живіт, руки тяжко орудують берівком. Матвій також тут, також в'яже, також і в нього в'язка перевесел ззаду при поясі. Їх двоє на цілому полі, працюють мовчки, нема про що говорити, та ніколи. По полудні, коли сонце стало над дерманськими могилами, там, де відніє каплиці святого Онуфрія, Настя нараз кликнула. «Матвію, не можу далі». «Піду додому. Ти, може, самий дов'яжеш. Матвій знає, чого їй треба додому. Ні, він не буде в'язати. Він також мусить йти з нею. Може щось не те, може який трапунок, щось помогти, за бабою повитухою побігти. Пожди хоч снопи знесу, каже він. Ні, вона ж дати не може. Це вже видно по ній. Усе кинула і, як є, пішла». Матвій забігав по полі, хапав снопи, скидав на галай-балай, на купу, під його заливає, сорочка ніби з води схопив обоє граблів і вже біля самої хати нагнав Настю. Тут таки на порозі і родила. Не встигла дотягнутися до полу. Матвій їй помагав, мив швидко руки, стелив постіль, обчищав, опрятував, рів воду, на руках переніс їх обоє напіл. Бог дарував йому... Донечку, маленьку, дуже маленьку, боявся її торкнутися, а потім усе залишив і побіг бігом аж до дерменя за повитухою. А Володько того дня пас товар, бо Василь орав житнисько на валах, і коли він увечері гнав корови з гори до лісу дорожиною, на зустріч йому досить далеко вийшов Хведот і заговорив «Насі мама найсни маленьку дівчинку під лепетком». Володько враз як увів, на нього знайшло дивне, незбагненне почуття, якого він не може висловити. А коли увійшов обережно до хати, мама стояла біля комена і трималась за підпірку. Їй треба було щось із печі взяти. Була бліда, не дивлячись на загар сонця, нерухлива, говорила тихо і лагідно. «Дітоньки, там, для вас!» і вказала на їжу під коменом. Щось їй, мабуть, догаряло. Слова не виходили легко, але Володькові не до На поду в ганчірках щось дуже безрадно закувекало, і він з острахом підійшов туди. Сестлицька. дивується Хведот і спинається навшпиньки, щоб щось побачити. Володько виліз напіл. Можна мені, мамо, побачити? запитав обережно. Дивись, дивись, дитино а я ось устану і підкину вогонь, і знову почала вставати. Володько довго сидів над сестричкою, довго дивився на те малесеньке, розміром у кулачок якоїсь червонавої барви головеня. Очі тісно затиснуті, ледь помітний з білим дрібненьким мачком, носик, усточка інколи ворушиться, ніби вони суть. І коли він так дивився, відчув до того сотворіння велику любов, щось сильне і тривале увійшло до його серця, щось таке, що він понесе через усе життя. Це ж бо прийшла його найулюбленіша сестра, яку названо в церкві Василиною. Десь у півночі вернувся Матвій з повитухою, діти вже хто де спали, довго порились, а ранок породілля добре заснула. Після того була зовсім здоровою. На тижні понесли новонароджену до Хресту. Кумами тітка Зінька і дядько Єлисей. Коли йшли до церкви, Володько й собі попросився. Йому не відмовили. Радо йшов, як і всі пішки, відчуваючи, що він є учасником якоїсь важливої події. Його маленька сестричка спокійно лежала на руках у тітки Зіньки, у церковній проскурниці довго чекали на священника, що після прийшов і щось довго говорив з дядьком Єлисеєм. Потім усі пішли до великої порожньої церкви. Священник накинув на себе щось таке, як хвартух, і почав хрестити.